Welcome everybody to this session. We uh, we just had a, a fantastic discussion about the Women's Economic Financing Initiative, what we're calling Wi-Fi, as in we okay. finance. Uh, uh, through the fantastic generosity of the people on this panel, the the final number is now over 325 uh, million dollars, which we hope to be able to uh, uh, leverage into a multi-billion dollar uh, effort. I want to thank especially the United States President Trump's leadership, uh Chancellor Merkel, uh, uh and as well uh, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Japan who have been the anchor donors. But uh, as you can see also China, the United Kingdom, Australia, uh, uh Canada, Korea, Norway and the Netherlands have all made generous donations. Today. Justin, thank you very much. We have a great neighbor in canada and justin is doing a spectacular job in canada everybody loves him and they love him for a reason so congratulations on the job you're doing and i want to thank also uh, chancellor merkel for what she's done here it's been really incredible the way things have been handled and nothing's easy uh, but so professionally and without much interruption despite uh, quite a few people and You seem to follow your your G20s around but uh, you have you have been amazing and you've you done a fantastic job and thank you very much to us. I'm truly uh, glad and very proud to be here today to announce a historic initiative that will help transform millions of lives, millions and millions. A lot of Great, great women out there with tremendous entrepreneurial spirit and talent, and really provide new hope to these women from countless communities all across the world. Women in both developing and developed countries represent tremendous promise for economic growth and prosperity. When more women participate in the workforce, which by the way, we fight for Water cannons and pepper spray was used to disperse the demonstrators, some of whom attacked security forces with bottles and stones. One protester was seen being struck as he fought with officers. The police say they moved in after a hardcore ignored demands to remove their black hoods. Security forces estimated earlier that of 100,000 demonstrators expected... Hamburg 2017 innebar G20-protester. Vi har hållit på det här avsnittet lite så det kan vara på sin plats med en liten uppfriskning av minnet. Här kommer en kort summering. Sommarens G20-möte i Hamburg var det 12 i ordningen. Det arrangerades av bland annat Världsbanken, Internationella valutafonden eller IMF, FN och WTO eller World Trade Organization. På agendan för mötet fanns bland annat migration, jobb, hälsa, digitalisering men även kvinnors ekonomiska empowerment och biståndsarbete. Som ett resultat av denna dinosaurier till organisation så producerades ett vakt och icke-bindande dokument som i mångt och mycket inte bidrog med någonting nytt. Ja då, förutom att Trump drog sig ur Parisavtalet som en internationell överenskommelse kring begränsandet av utsläpp. Polisen försökte genom brutalitet och våld isolera och terrorisera alla som kom till Hamburg för att protestera mot G20-mötet. Men som ett resultat av det så lyckades de vända en stor del av befolkningen mot dem och staden fucka ur på dem. Det här är en påminnelse om att de viktigaste händelserna oftast sker i periferin, i utkanten av händelsernas centrum. Att upproret sprids är kanske viktigare än vad den redan radikaliserade delen av en protest har för sig eller tycker. Polisens strategi visar tydligt hur viktigt och central den gamla hedliga våldsanvändningen är för makten hos g Men ändå ser vi återigen hur en motiverad och bestämd befolkning kan utmanövrera till och med den bäst utrustade, bäst tränade poliskåren. Om inte 31 000 helt militariserade konstapler som bara med nöd och näppe håller sig till icke-dödligt våld kan bibehålla ordningen på årets viktigaste säkerhetsevent i Europas rikaste nation så kanske det inte är helt omöjligt att föreställa sig att en revolution skulle kunna vara inom räckhåll. Vi har pratat med Kim, en aktivist som åkte ner till Hamburg med bussarna, organiserade av Arna. Um, så, vi... Vart börjar vi? Uh, du hade varit uh, i väg och uh, rest lite grann med Arna ner till Hamburg. Eller hur? Precis. Absolut. Själva resan gick såklart bra, tack och lov. Uh, vi hade en del bekymmer såklart vid gränsen och sådär, men det var ju att vänta och det förväntar vi oss. Och väl i Hamburg så var aktiviteterna väldigt febrila. Det hände väldigt många saker många olika typer av initiativ. Både deltagare från reformistiska rörelser revolutionära auktoritära rörelser så Leninister hade en ganska stor närvaro och även en väldigt bred autonom uppslutning med tanke på att Hamburg har en väldigt stor autonom rörelse. Vilket bidrog till att den här blev en, jag skulle kalla, jag skulle kalla det en framgång faktiskt ja. Jo det är också den känslan jag har fått när vi har pratat Eller när vi har lyssnat på andra poddar som har gjort eh, covers på detta liksom. När man har tittat på till exempel keders avsnitt så, så känns det verkligen som att det var, de flesta verkar ha en peppig känsla Och att det liksom var ett lyckat drag för autonom och vänstern, Vilket är skitpeppigt verkligen Anledningen till att vi pratar med dig är för att jag läste på internet en sorts reflektion som du hade skrivit ihop. och eh, Du nämner till exempel att eh, Hamburgs eh, stad i sig hade viss impact på hur det gick. Liksom. Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att eh, hade det varit en annan stad så hade förutsättningarna för att kunna... Ha ett genombrott för rörelsen och kunna ge ett avtryck och också komma hem med en känsla av att vi har åstadkommit någonting. Det hade nog antagligen inte hänt. Det finns en stor närvaro av sociala center i Hamburg och det är en väldigt bred liksom, antifascistisk mobilisering. Och, alltså, det finns ju alltifrån huliganer kopplade till St. Pauli till andra aktiva i Hamburg- som gjorde att det, det blev en så pass bred uppslutning som accepterade en. Man kan väl inte säga kanske att alla accepterade, men det finns en sorts stark tradition av mer radikal och militant kamp. Till skillnad från Sverige till exempel. Och det hade en jättestor inverkan för det innebär att det är mer normaliserat att ta till. Eh, mer, mer militanta former av direkt aktion mot till exempel polis. Men även eh, när det gäller eh, andra typer av eh, illegala aktioner som eh, direkt expropriering av affärer att han tar tillbaka från eh, borgarklassen genom att eh, konfiskera eller stjäla deras grejer eh, och även så att säga egendomförstörelse. Det omskrivs ju ganska mycket med i media att det var väldigt koncentrerat till Ja, särskilt kring åt Flora och en annan plats i Hamburg men det, det fanns väldigt mycket överallt så var det bara saker som ställde sig i vägen för att polisen hade väldigt mycket transporter som åkte omkring hela tiden i Hamburg. Eh, och de använde det med medveten strategi under eh, mötets tidiga dagar så att i början hade de strategi av att eh, konstant rörelse och sen ändrade de sina metoder allt efter att eh, de aktiva i kampen skiftade sina metoder också, liksom. Så det var ju hela tiden en, en slags maktutmätning, så en, en har en viss strategi, sen försöker polisen besvara det. Och så ändrar den lite grann liksom vinkeln på hur en kämpar mot staten och så. Och staten var väl väldigt snabb med att svara och skifta också, skulle jag säga. Det, det, kan ju, alltså det verkade, när en var där såg det ganska godtyckligt ut. För att, Ena dagen så var det snabb, snabb rörelse runt omkring hela stan. Andra dagen så, så, så tog sig in eh, och det var mer koncentrerat på vissa områden. Liksom. Eh, och Jag tänker att där låg väl lite av utmaningen då. Att eh, det är lätt att anpassa sig efter eh, polisens agerande i en sån situation. Och det är väl ganska naturligt också för det... Det blir ju en ganska kaotisk stämning, ska jag säga. Alltså, en måste hela tiden skifta vad en gör beroende på hur polisen väljer att reagera på det en gör. I en sån situation så blir ju kommunikation någonting som är ganska intressant. Alltså, hur mycket koordinering mellan olika vängrupper och liksom, hur funkar det rent praktiskt? Alltså, som jag under tiden jag var där så... Man kunde märka att det var ju såklart många olika vängrupper som gjorde många olika saker. Och sen fanns det större evenemang där många vängrupper och aktiva samlades. Till exempel den här the Red Zone. där Det blev liksom en bred uppslutning kring att göra någonting gemensamt. Och sen så skilde sig folk ifrån varandra och gjorde separata saker. Men det fanns ändå typ en generell idé om hur den skulle gå tillväga för att störa mötet. Och jag kan ju tycka så här, en viss, det jag skulle säga är att det finns en slags insurrectionell repertoar. Att eh, en återupprep beteendemönster från tidigare liknande insurrectionella situationer så här, från tidigare möten. Så det finns en slags repertoar. Tyvärr så vet ju polisen också om den repertoaren. Och det innebär ju att det finns ganska mycket begränsningar i den. Eh, och jag skulle säga att, alltså, tack och lov att allting... Eh, det gick väldigt bra och så för aktiva anarkister och andra i den här kampen. Andra revolutionära krafter. Men det fanns jag tyckte det var uppenbart ändå, att det fanns en ganska stor begränsning i det. Det var, det var möjligt att kunna åstadkomma det här. Tack vare att det är en stark väldigt stark autonom miljö. Att de valde att placera det här mötet så nära. Ett område där den autonoma miljön är väldigt stark. Och det kunde en se genom att... Det var liksom antifascistiska stickers och graffitibudskap överallt. Alltså i toaletterna på varenda krog, <laughs> i liksom, eh, på alla så här, gatlysen. Och det var liksom en, ja, det var helt uppenbart. Liksom. Plus att det märktes att Hamburg var... Jag måste säga det, så här, min egen uppfattning är att när den är i Sverige så märker den så här att ja, men allting är helt och rent. Och det är verkligen inte så i Hamburg. Alltså det finns ett starkt intryck av att det här är... Det finns ett visst nivå av sönderfall, liksom. och det kanske är sant om andra städer också i Tyskland, men det underlättar ju för att komma saker. Som den här borgmästaren Giuliani höll på i New York med att uppmärksamma att små brott leder till stora brott. Att det finns acceptans för att det står trasiga bilar överallt, det leder till att folk gör mer radikala grejer efter det. Det ligger någonting i det faktiskt. Det gör det. Det gör det verkligen. Och, och en annan grej som jag tänker att vi kan prata lite grann om det är det här vi har varit inne på det lite grann att hela liksom, stadsdelen där det förlas, mötet liksom är ju ett, ett autonomt center i, i sig. Liksom. Det är ju väldigt mycket vänsteridentitet. Um, I motsvarande områden i Sverige så är det ju som att det är väldigt mycket mer tillrättalagt och Någonstans, det finns någonting, jag tänker att det fick, borde finnas någonting vi skulle kunna lära oss där. Eller liksom någonting vi kan komma visionärt till. Ja, alltså, ja verkligen. Jag tänker framförallt kanske kring det här med huliganismen också. Så här att det, har ju många, alltså, det finns ju jättemånga nackdelar med det också. Men det finns inte så många som tar vara på de positiva aspekterna eh, i det. Att det är ganska viktigt att säga att huliganer inte dras till högerextrema miljöer. Eh, som det är i Sverige på många ställen. Eh, och det är ganska allmänt känt också att det finns många sådana här ultrasklubbar som är väldigt som är någon slags rekryteringspool mer eller mindre för, eh, den, för fascister. Eh, det är ju väldigt problematiskt då att den lämnar dem i sticket så att säga. Det finns liksom en väldigt, väldigt bristfällig så här, pedagogisk modell för att inkludera människor med Kanske väldigt, väldigt svåra, svår bakgrund, mycket social missär. och så. Då kanske den inte liksom duger och så vidare. Eh, och samma sak med att få in rasifierade personer i miljön som är aktiva. Det är klart det finns också men det märks ju att förorten är inte så här huvudfokus direkt. Utan det är väldigt mycket utbildade personer eller personer som håller på att bli utbildade. Eh, som, som De behöver givetvis inte vara någon slags... Eh, så kallad medelklass, eller så, men det är ändå så här personer som tangerar och kommer nära där, tycker jag. Det är mitt intryck i Sverige. Och det gör ju att det lätt blir fokus eller åtminstone så här: väldigt stor betoning av vissa teoretiska perspektiv, och att den tror att det är någon slags universallösning att sprida de här perspektiven, snarare än då det här instruktionella tanken om att sprida saker genom gärning, eh, och att agerande är det som influerar så att den kan påverka social förändring mycket mer genom aktioner än genom ord och folkbildning är väldigt stort i Sverige och jag tänker att det är, jag skulle säga att det är lite av en återvändsgräns och det skulle frustrera jättemånga som, som lägger jättestor vikt vid att ha så här rätt övertygelse det är det som kommer leda saker framåt men uppenbarligen har det inte fungerat i Sverige vi är väldigt få trots väldigt mycket så här om man ska prata om så kallat utanförskap eller exkludering som Alfredo Bonanno talar om så att det finns inkluderade i samhället och exkluderade. Och anarkister har inte nått liksom exkluderade domäner i samhället på det sättet som jag tror vi skulle kunna nå. Alltså, det finns ju en grogrund för det. Människor dras till andra typer av radikala rörelser istället. Och eh, då, liksom, då blir det problematiskt för då finns det ingen äkad om man nu, om det nu skulle vara så att en av problemen är då att om det skulle dras mycket folk till den autonoma miljön från väldigt så här, miljöer med mycket misär eller så då kanske det är personer som har med sig så här, kanske homofobiska åsikter eller annat eh, och då är det så här, men det måste ändå finnas en pedagogik för att liksom, de ska komma vidare i livet eh, och delta i kampen. Det tycker jag är jätteviktigt. verkligen skitviktig grej. Um, det känns som att det är någonting som vi verkligen, som om man nu om man nu tillskriver sig i rörelsetänket behöver bli bättre på? Jag kan ju lägga på bordet vad jag har för åsikter så jag, är, jag skulle nog benämna att jag är en individualanarkist och insurrektionell, så jag liksom även om jag själv inte är så här avfärda organisationer så tror jag inte att det har liksom en revolutionär potential, om vi säger så, i Sverige. Jag tror att det är uppenbart att eh, de organisationer och långvariga rörelser som har funnits i Sverige, de har liksom fått en slags roll i Sverige som är inkluderad i systemet. Alltså, det gäller allt ifrån fackförening till liksom, tidningsutgivning, till sociala, de quasi-sociala <gård> center, här, kaféer och sånt där. Det är ändå så här, de får förenings Pengar genom så här studiecirklar och ABF och liknande. Så att vi, det, vi har ändå... Det är inte så att det, miljön har en helt autonom existens. Utan den ingår ändå i systemet på något vis. Jag säga Det är jätteintressant faktiskt. Jag tänker på en annan grej. Upplevde du att så här, den här instruktionella tillfällena. Där det verkligen är instruktion i full skala. Liksom. Att det kunde liksom tas hand om på något sätt? Alltså, det finns, fanns det ideologi med det? Eller var det bara frustrationsuttryck? Jag tror, jag tror definitivt inte att det var ett frustrationsuttryck. För det fanns ju ett väldigt så här, konkret... Dels fanns det personer som, ja, men som till exempel tog initiativ till att börja förstöra affärer som tillhör småborgare. Istället för... liksom Kap, större kapitalistiska kedjor eh, och då, då var det väldigt många som protesterade även personen liksom, eh, från svarta blocket som gick in och försökte avbryta det och, och må, många lyssnade på det också och lade ner de försöken och gick vidare till andra saker så uppenbarligen finns det ju någon typ av kommunikation trots att den inte kan liksom, bekräfta vilken person som är vem eller vad de tillhör egentligen för det fanns ju inga sådana här till skillnad från stalinisternas demonstration där det alltid finns en talare som ska liksom leda allting och så, där, så finns ju inte det, men det fanns ändå ett samspel som jag tyckte antyder på att det är inte bara liksom och frågan är ju om det är någonsin bara är frustration alltså jag tänker att, att direkt angripa statsmakten genom att attackera poliser eller förstöra egendom som staten försöker försvara det är ju ett konkret sätt att visa att den distanserar sig från statsmakten och hierarkin alltså i systemet. Men det är också så här ja, det är väl egentligen. Spelar det jättestor roll varför och vad en person tänker kring det. det är så, jag tycker att det, men det är väldigt typiskt i Sverige, tror jag. att den tycker att det är så otroligt viktigt att det är rätt motiv. Eh, och problemet är det att vi ser ju att personer som har väldigt bra motiv, alltså som har en, en antihierarkisk, anarkistisk inställning ändå inte ägnar sig åt sådan typ av kamp. Medan personer som kanske är mer oreflekterat reagerar över grejer, eh, gör konkreta saker, alltså agerar på, för, mot förtrycket. Och jag tror att jag måste tänka igenom där. Så här, är det för att vi har tänkt igenom och ha en systematisk förståelse av förtryck och hierarkier, gör det oss till bättre anarkister än personer som inte har det men agerar instinktivt mot förtrycket de upplever? Och jag tror ju att den här instinktiva reaktionen är ju jätteviktig att liksom... Ta på allvar. Det är liksom ingenting litet att personer känner sig liksom strypta av systemet och bestämmer sig för att liksom slå ut mot det. Det, är, när det. det fanns ju väldigt många tillfällen till i Hamburg när staden ockuperades av polismakten på ett sätt som jag tror många i Hamburg var extremt obekväma med. Dels för att det är en vänst, alltså mycket vänsterstad, men även för att det var så extremt hög nivå av repressionen för tillfället där. Alltså, det var väldigt, väldigt stor samling av poliser, och det var ju väntat också. Men jag tror att grejen var ju det att det här påbörjades så långt innan själva toppmötet. Så att jag diskuterade med människor och så. Och de var ju alltså, personer som inte hade någon direkt roll i aktioner utan varligt folk på gatan. De hade börjat väldigt läst på att ha helikoptrar hela tiden i himlen som låter och poliser överallt. och kan inte, alltså hela vardagslivet gick ju inte att reproducera. Eh, och den skulden lade de inte på de här, alla jag pratade med lade, ju, lade inte skulden på aktivister eller så utan det var ju primärt på polismakten. För de hade bestämt sig att den här hårda handen är den bästa vägen framåt. Eh, vilket jag tror bidrog till att, vi, att det blev så, gick så bra liksom. mm. Jag tänker på lite mer taktisk nivå. Finns det saker som du var med om eller som du såg som du skulle vilja dela med dig av som kan ge styrka åt oss här hemma i Sverige? Ja, alltså en sak som jag iakttog var att eftersom polisen har, polisen, den europeiska polisen överallt i alla europeiska länder har ju liksom hanterat sådana här insurrectionella situationer. För i, jag skulle inte säga att det är korrekt att bara bedöma det som ett mindre upplopp. Utan de förlorade kontroll över området i Hamburg. Liksom. Ibland kort tid, ibland längre tid. Som i hamnen till exempel. Under väldigt lång tid så var helt plötsligt så nej, de hade inte kontroll över hamnen. Eh, och jag tror att det en får tänka på det är det att eh, polisen vet om hur... Hur insektionella har agerat historiskt i de här sammanhangen. De vet om hur polisen har hanterat det. I det här fallet trodde de att max, alltså väldigt hög våldsnivå men utan dödlig utgång skulle gå väldigt bra. Jag tycker det är rätt uppenbart att polisen aktivt försökte undvika att döda någon. Antagligen med tanke på hur situationen skulle eskalerat ännu mer om det hade hänt. Så det var, fanns en viss våldsnivå de hade bestämt sig för. Och de hade bestämt sig för att skicka den signalen väldigt tydligt. Och det kan också vara för att ge en liksom, längre efterverkningar i Hamburg. Att eh, vi vet om att ni är troublemakers. Och eh, vi kommer inte tolerera det från den tyska statens sida. Jag tror att det är ungefär det budskapet de försökte skicka. När de också ville ha det där. Vad en kan lära sig av det har jag i alla fall tänkt på. Det är ju det här att eh, det var väldigt lite... Som angrepp av borgarklassen i Hamburg. Alltså, jag tänker att det är, det är problematiskt att den har en systemkritik. Som säger att ja, kapitalismen är någonting vi är emot. Och vi är emot eh, staten. Och staten kan ni konkret se på de här polismännen då. För majoriteten på män. Eh, men sen lämna de konkreta röran Alltså borgarna som existerar. Som har hemadresser. Som andas. Som äter. Och sex och som sover de finns inte i analysen eller i aktionerna eh, om man attackerar kapitalismen då blir det ofta så här, ja men vi attackerar kanske strukturen som kapitalism behöver för att kunna reproduceras men inte personerna som faktiskt innehar privilegierna eh, det hände ju ett par när kamrater attackerade en, en diplomatbil till exempel som var kopplad till mötet det tycker jag, ja, det, är, det är ju självklart. Men det finns ju fortfarande bostäder. Det finns fortfarande bostadsområden där de bor. Det finns också sådana jättekor. Och eh, där tycker jag att den kan skifta lite i fokuset och lära sig av eh, de franska illegalisterna som blev folkhjältar. Ja. När de bröt sig in i borgares hem, stal deras saker och gav det till fattiga. Alltså delvis levde på det själv men också gav bort det även till andra. Det är ju ett konkret sätt att visa att vi kommer personligen agera för att utjämna skillnaderna. Vi minskar klassskillnaderna personligen. Även sådana typer av rån och ställder är inte opolitiska. Det tycker jag det är en sak som man hade kunnat lära sig med sig från det här är det att uppenbarligen verkar inte polisen ha räknat med att folk skulle kunna göra en sån sak. Det är lite som här i Sverige att de privilegierades områden där de håller till det är lite av en frizon för de rika. Jag tycker det är lite skevt där att så här, människor väljer att angripa polisen som innehar vapen. Det finns exempel där med Byråte Flora att när instruktionen hade pågått en tid så var det polisen att visa verkligen eh, storvapnen och komma dit och säga att ja, om ni inte slutar så dör ni liksom. Och vi kommer att inte med en eller två kulor utan vi ser till att det är 50-60 kulor med automatvapen. Men samtidigt så är det så att borgarna har hem som är trygga som, där de kan lägga sina barn och sova där de kan köra iväg kanske snabbt, de har kanske råd att stanna hemma från jobbet också liksom. eller jobba hemifrån med att sälja sina aktieandelar <skratt> eh, mm. men det finns uppenbarligen ingen otrygghet för dem eh, det är ju våra liksom, ja, det är klassfienden den, den yttersta fienden eh, de som staten är lojala gentemot eh, eller yttersta och yttersta du ja, förstår hur jag menar om, om en motsätter sig primärt det kapitalistiska systemet i sina aktioner och det är det det åsyftar så är det ju lite konstigt att de som individer inte ingår eh, i, liksom, som mål i ens kamp. Att en, eh, se, Jag tänker att ja, men vi kan till exempel göra barrikader och angripa polisen och på så vis eh, konkret kämpa mot, mot staten men inte kämpa mot borgarna. Det eh, blir väldigt märkligt. Ja, jag förstår vad du tänker. Um, men jag tänker att vi ska prata lite grann om eh, de positiva sidorna som kändes på plats. Du skriver i texten att du har med dig en känsla av hopp som du inte hade med dig ner till Hamburg. Skulle du kunna utveckla lite om det? Ja, alltså. jag tror att det primärt bottnar i eh, vad jag skulle kalla för en slags tyst eller ja, en tyst med, Ett tyst medlöpande från väldigt många i Hamburg. Alltså, till exempel när personer attackerade en mindre affär så hände det att allmänheten som gick omkring och bodde i området reagerade och buade när de kastade sten på ett visst fönster till exempel men när personen kastade flaskor på polisen i samma område så sa ingen någonting alls inget huvande, mm. inget gnäll det kommer först sen när det borgerliga samvetet kommer in och ska liksom skyla över allt som har hänt men när det hände så var det väldigt tyst och det talar för att den instruktionella teorin gällande att det kan finnas en aktiv minoritet som liksom Mer, mer radikal i sin i sina, liksom, våldsanvändande, att det faktiskt inte är en dålig strategi. Och det är väldigt positivt, för det är väldigt svårt att bygga en militant massrörelse utan att polisen ja. angriper med allt de kan och liksom låser alla som de kan hitta bakom liksom, boom. Men om, uppenbarligen så fungerar det med vängruppssystemet eh, och att en samlas kring gemensamma intressen i affinitet och att den kan kämpa så när allmänheten är tyst och liksom tyst godkänner saker. Mm. Det är intressant också för att det, där, det du beskriver är ju en kommunikation mellan... Icke aktiva deltagare Och de som är aktiva Alltså bara faktumet Att det finns en sorts känsla Av att man kan säga Inte det där stället Eller inte det där stället Gör ju att det ändå finns en sorts värderingssystem Som absolut. Och deras något tystnad sätt ändå tystnad finns säger väldigt, Ja ja Och deras tystnad säger mer än ord Det är klart mm, hade, de hurrat, hade de hurrat så hade det ju sagt väldigt mycket Men det förväntar jag mig inte Om man går omkring och sitter och att det går att identifiera personen väldigt lätt liksom, och sitter och hurrar när polisen blir angripen och då ser personen, det, det är ganska farligt men att personen väljer att vara tyst istället det säger jättemycket det säger att personen på något vis ändå sympatiserar skulle jag säga med det här, för tänker den sig till exempel att eh, en person säger någonting rasistiskt till en annan person och det är en, mm. det är en krets människor runt omkring som är tysta inför det så har ju de godkänt och är på, på sätt och vis liksom delaktiga i det här rasistiska påhoppet. Genom att inte ingripa. Och det är samma sak det är ju tvärtom. Om en förtryckare blir angripen. Och det finns en krets med människor där. Som väljer att vara tyst och liksom inte involvera sig. Mm. Eh, deras val att inte involvera sig innebär att de är inte helt investerade i systemet. De är personer som liksom... Jag skulle inte säga att de är helt neutrala heller. De är personer som låter det hända så här att polisen blir angripen. Sen kan de välja att swisha pengar eller vad det är till polisen sen och gnälla om det. Men när det bara sker, det är då det är relevant. Jag tycker att det här efterspelet och gnället är lika självklart som en sån här katolsk botgöring eller någonting. Men synd är ändå begådd. Ja, det har ju hänt. Verkligen, och det finns ju också någon sorts tanke i det där, tänker jag Som man kanske i stunden när saker är kaotiska Faktiskt tycker att det är en bra grej Men sen när eh, ja, allting återgår till det normala Då vet man ju liksom att på något sätt staten lite har vunnit igen Och då kanske man inte känner att man är riktigt lika trygg i att uttrycka det där Eller liksom, det blir, jag tänker att man kanske måste anpassa sig som privatperson Att bara, ja, ja, men det är är, jag, jag håller inte med om det här givetvis för att, så, och det, det. ja verkligen ja, det kan bli, det är liksom, det har ju sociala efterverkningar att ta ställning för insurrection så att det, det kan jag ju förstå liksom. men när det väl är när kaoset finns där att personer väljer att ställa sig i tyst medlåtande, det är ju väldigt, det är väldigt mycket för att det inte är en dum idé det de instruktionella har förfäktat. Det är inte så att alla måste skriva under på antikapitalism och gå in i olika massorganisationer för att vi ska vara säkra på att allmänheten vill ha en social revolution. Det är inte riktigt så det funkar. Det, det kan, och där tycker jag inte alls att de... Är, Alltså den här minoriteten som instruktionella anarkister pratar om. Det är ju inte på samma sätt som leninister Det handlar ju inte om att leda så mycket som att inspirera. Och att eh, sj själva liksom föra den kamp som en själv vill föra. Det är ju jag, jag, om jag gör någonting eh, i kamp för min frigörelse så innebär ju det inte att jag på något vis påstår att jag representerar massa andra människor. Nej. Det behöver inte jag exakt. Eh, jo, en sista fråga. Säg att nästa G20-möte skulle förläggas i Stockholm, eller i Göteborg, eller i Malmö. Vad skulle vi behöva göra, enligt dina tankar, för att förbereda inför en framgång liknande i Hamburg? Mm. Jag tänker först och främst så är det, alltså något som är väldigt uppenbart för mig, var att Sociala center är liksom ingen sån här bihang eller någonting som är mindre viktigt. Det är absolut centralt för att kunna liksom organiskt få fram en miljö där, där genuint motstånd. Alltså nu menar jag där, där riktigt avståndstagande kan ske gentemot staten och kapitalet. För att om en är inkluderad i systemet eh, deltar genom, till exempel genom att få bidrag eller att eh, ha representanter till och med från så här stora föreningslivet som kommer dit och så här supportar så här, ja, det här är ju bra. I någon så här jag vet inte typ pacifistisk. Eh, så här, vi gör bra grejer själva typ. Det räcker inte riktigt utan en behöver verkligen ta avstånd ifrån systemet och bygga saker där personer kan vara aktiva och solidariska och, och praktisera ömsesidig hjälp. Så att en kan liksom bygga upp någon slags idé i alla fall om självständighet gentemot eh, staten. Och det kan också handla om någon typ av lokal eh, jag är inte något stort fan av direkt lokalpatriotism eller så jag tycker att det är liksom en abstraktion som människor kan fångas i men det är också någonting som en, det finns ändå på något plan lite mer realitet i det än den liksom, nationella gemenskapen som är helt påhittad och, och påtvingad. om det är så att den bor i ett område så är det ganska viktigt att ha en lokal mötesplats där människor kan mötas och hjälpa varandra oberoende av att staten kontrollerar det här det är ju så i Sverige att vi har ju liksom ett folk, fortfarande ett slags folkhem där staten, staten och kapitalet verkligen har fingrar i allting. Det är ett väldigt stort problem. Jag tror att den behöver jobba, verkligen jobba för fungerande autonoma sociala center. Sen tror jag också att det är viktigt att just se till att de här vad ska man säga, alltså socialt exkluderade personer kan komma in i miljön, att det blir helt det blir inget konstigt så här, att, vi, vi har, att vi hittar sätt att hantera personer som har väldigt bråkig bakgrund till exempel. Eh, och det ska ju sägas att det här är ju sånt som till exempel radikala islamister eller liknande också ägnar sig åt. Och de har lyckats få ihop väldigt många människor att åka och riskera sina liv för en kamp som är liksom... Det går inte att uttrycka hur illa det är. Men, men uppenbarligen så går det liksom. Och det är personer som kan ha haft mycket drogproblem, eh, problem med våld och såna här saker. Och där jag måste du förstå att så här, det, det är inte en bekväm resa att kämpa mot staten och kapital. Det är en väldigt, väldigt eh, svår sak. Och då underlättar det att så här, personer som redan har ett djupt hat mot systemet kan komma in. För det finns, det finns liksom, om en kollektivitet. På huliganstickers överallt så står det 13-12 hur de hatar att polisen har liksom, sabbat deras huliganismverksamhet. Det kan jag tycka är liksom, men det är inte det om det får ett, om den får liksom ett eh, mer, kanske mer systematiskt approach i motståndet mot staten och generellt antihierarkist. Liksom. Det tror jag kan, ske. Så kan det ske i Hamburg. De är väldigt, väldigt många medvetna antifascister till exempel. Så det, de två sakerna ska jag skulle säga är oerhört viktiga. Eh, det kan handla om liksom människor som har varit eh, gänganknutna eller liknande också. Eh, och jag menar, det finns ju sådana områden i Sverige. Det finns ju liksom, polisen har ju markerat vart det är. Ja. Eh, det är liksom allmänt känt vart de här områdena är. Men där lyser också autonoma rörelsen med sin frånvaro. I alla fall när det gäller engagemang. Så det, det, är liksom, det, det kan ju låta jättekritiskt, men jag tycker verkligen det är så. Då, då blir det liksom så här en väldigt vit miljö, en, väldigt, en miljö där det är väldigt många som är, har mycket privilegier, som har mycket att förlora också, ska det sägas. Det är väldigt viktigt att få in personer som inte har så mycket att förlora. Och det pratar redan Bakson om att de mest revolutionära är de som har minst att förlora. Vi är påverkade av arbetarism liksom. att, Ja men det är klart att det måste vara Volvo-arbetaren Som står på vår sida, annars är det ingenting Ja <laughs> ja. ja, verkligen Okej, okay. jag tänker faktiskt att det där Får nog nästan vara våra avslutande ord faktiskt. Eh, tack så hemskt mycket Kim Tack så mycket Det var jättefint ja, det. tack så mycket Gipfel des Wahnsinn, Messelheim, wo die Knüppel dir wahrscheinlich in die Fresse knallt Doch wie schießt es zurück mit die Liebe, das liegt 10.0 Verrückte Die Armut der Welt wird in Hamburg verwaltet, das Klima wird wärmer, die Menschheit erkaltet Kommunikation nichts dagegen Kapitalismus nicht mein Leben Und allein schon wegen der Lob an den Bastardt Kommt jeder nach Hamburg, der kein Schiff, wo sich plastert Dom Feiterplayer, der Pläne, digga, das ein Riese Normalzustand heißt fast immer Krise ich nicht, dass er Schiff mehr bestellt hat. Hamburg bleibt der Weltstadt Neues Ding bei uns, dass jeder hier stadt boit Wake up to the hell sagt Ich wisse nicht, was er schön wer bestellt hat Hamburg nevna Weltstadt Neues Ding bei uns, dass jeder hier stadt boit Wake up to the hell sagt